Кіпсічовий дід, що вже їм не раз Добре порадив Як я туди, лід тому у півсотні буде В Польщу ходив, то лучалися вишні Здалека і не видно, але Як добре в траві пошукати, то знайдеш Дід не брехав Молодики з повними шапками Вишень вернулись Кислі, бо кислі, аж гови розпирають А все-таки трохи спрагу гасять І гасили спрагу Тими дикими вишнями Ще й короля, гетьмана Та старшинських жінок ними гостили а тішилися тими ягодами ще більше, ніж товстими вівцями, бо спрага гірше їм надокучила, ніж голод. Вже бралися дрімати в тіні під возами, як з фігур почувся знак тривоги. Зірвалися й хопили за зброю. Запорожці вози в чотирикутних стягали, дившлі вгору, колеса до коліс ланцюгами. Орлик вискочив на фігуру і дивився крізь скла. Кілька їстів чвалали. «Це наші!» Москалі так їхати не вміють І дійсно, їсти не їхали, а летіли як буря Сотник Мручко Під другим так кінь не піде Його потопали в Зеленому морі То виринали з нього зовсім так, як човни на хвилях Мручко, мручко Лунало з фігур І козаки збігали звідусіль Щоб повітати доброго товариша Ось і він Здорожений, заболочений по самі вуха Здовж правого лиця шрам Ще не присохли Рука перев'язана шматком сорочки, але всміхнений на неї бадьор. Коня в землю впер і заскочив з нього, як молодець. Сто рук простяглося, сто пар цікавих очей обскочили його. «Здорові були? Товариші розкажуть вам усе, вони знають. Мені ніколи. Орлик де?» Орлик злазив з фігури. «Вітаю, сотнику, що чувати?» «Багато, пане генеральний писарю. Ходімте на бік». Пішли до Орликового воза, і Мручко став розказувати свою Одіссею. Орликою в голові шуміло. Сталося, чого він так боявся. Карлова армія здалася, Мазепиних вояків нема. Всі здалися? Питався, ніби словам старого сотника не вірив. Мручко числили. Генералів шведських п'ять, полковників дванадцять, підполковників тринадцять, інших старшин приблизно чотириста. «Сьогодніш більше 1014. Прапорів, знамен і штандартів мало не 300. Гармат, гаубиць та моздірів – 30. Здебільшого калі...» «Умови?» – питав Орлик. «Які там умови?» – махнув рукою Мручко. «Всі складають зброю і здаються воєннополоненими до викупу. Генерали і офіцери задержують свій багаж і прослугу». «А наші?» – спитав тривожно Орлик. «Ось вони!» Відповів Мручко, показуючи рукою на гурток людей, що скидався на винокурів, риболовів, дроворубів, волокит або прямо на розбишак, на все, що хочете, лиш не на людей, що належали до регулярного війська. Босі без шапок і свиток, лише при шаблях та з пістолями за поясом. Рідна мати не пізнала біг, такими копотами вкриті їх обличчя. Під церком спливає з чола, і як весняні потічки пологунив, так він желобить закурені лиця. Впали на землю і важко дишуть, як хорти після ловів. Навіть їсти, хоч голодні, тільки ягоди приймають. Орлик глянув на них і зітхнув мало. Добре, що й тих привів, відповів Мручко і розказав коротко про свій останній бій. Орлик слухав і хвилювався. Пригадалася дівчина з надстепового озерця. Во ім'я отця і сина, хай буде ніч горобина І святого духа, хай буде бій-перебій кріпкості стій і не млій Постоїмо, дівчино, постоїмо Обіцяв собі і кріпко стиснув старого за руку Спасибі, батько Хоч тільки потіхи, що не здалися так, як там ті Як було здаватися, кинувся Мручко У п'ятому пункті переволочанського акорду Стояли чорне на і запорожці, і другі матежники, Котрі, а кажуться при шведських войсках Будуть видані його царському величеству Знали ми, що воно значить І Левенгафт не відкликав цього пункту Підписав, як йому меншику предложили Сумно Та не весело, пане писаре генеральне А погоні не бачив? Іде, та ще не зараз поспіє Я де міг, та як міг, зводив їх з дороги Покрутяться, як замотили вівці, Але не вернуться, бо Голицин На нас велику злість має Роз'їлася, скаже на собака А гетьман що? Не здужує, а все-таки відворотом керує Він? А хто ж би? Ніхто так степу не знає, як гетьман Правда, не раз туди ходив Але про переволочну не кажіть йому цілої правди Бо пощо? Хай потрохи гірку чашу ковтає А король? Королеві краще Рано вже не я триць. Бога, бо на нього тепер ціла наша надія. Орлик поклипав Мручка по плечу. На себе, батьку, покладаємося. На себе. Це найбезпечніша надія. Підійшов понятовський, хоч пан, він не дуже-то тримався з вашицю. Зжився з козаками і полюбив їх, пізнавши їх хоробрість. Щиро вітався з Мручком, а почувши про переволочну, Противився, щоб скривати правду Гетьмана можемо щадити, бо він не дуже Схвилюється, і ще з ним якийсь припадок станеться А тоді ми без його проводу пропали Як на ярмарку собака Але король мусить знати правду Перед ним не вільно нічого таїти Ви, пане сотнику, спічніть і покріпіться В моєму возі є ще одна плещина Вликніть собі Та небагато, додав жартуючи а я до короля його милості скочу І побіг По дорозі стрінув Войнеровського Цей був дуже прибитий Журився недугою дядька І тим, що після його смерті було б Невесела перспектива «Вуз до гори?» Гукнув до нього Понятовський «Підемо до короля» «Да отніметься чаша сія від мене» «Ні, ні, треба, у краще Чому цей один має бути вісником Йовової новини» Невже ж Левенгафт здався, не спитав, а скрикнув тривожно вайнорусський. А ви не чули? Догадуйся, Здурів чи що? Добрий генерал, там яка людина. Не наше діло його судити, ходімо. І поплентались до того воза, на якому на дошках уставлених верт полукішка лежав король з простягненою хорою ногою, що її прив'язував саме хірург. Король, почувши про здачу своєї армії біля переволочної, скипів. «Це брехня!» – крикнув. «Татарська вість! Сотник Мручко поет! Спеко йому на голову б'є!»